Привіт, дорогі слухачі! Рада бачити вас на YouTube-каналі «Домашня бібліотека». Сьогодні пропоную вам прослухати аудіоверсію книги моєму чоловікові, який дуже любить детективні історії із вдячністю за влучні поради і критику. Розділ перший. Попутниця. Є відомий анекдот. Молодий письменник твердо вирішив придумати ефектний і оригінальний початок оповідання, щоб навіть дуже знуджений редактор зацікавився. І написав таке речення. «Чорт, вигукнула герцогиня. Дивовижно, моя історія починається майже так само, тільки панна, з чиїх уст зірвався той вигук, була не герцогиною. Того червневого ранку я, залагодивши те, які справи, вертався з Парижа в Лондон, де жив на квартирі разом із давнім другом Еркюлем Пуаро, бельгійцем і колишнім детективом поліції» комфортабельний калекспрес був незвично порожній. У купе зі мною їхала тільки одна пасажирка. Із готелю на вокзал я виїздив поспіхом, тому саме гарячково переглядав речі, коли потяг рушив. Перед тим я до пуття і не роздивився, хто сидить навпроти, але з першим поштовхом потягу ця особа знагла заявила про факт свого існування. Вона скочила з місця, смикнула, відчиняючи вікно, Вистромила голову надвір і коротко верескнула: "Чорт. Зізнаюсь, я трохи старомодний, вважаю, що жінка має бути жінкою. Не терплю сучасних невротичок, які зранку до ночі танцюють під джаз, димлять як паротяги і кажуть слова, від яких бусковіють навіть базарні торговки". І я похмуро глянув на симпатичне нахабне личко, короноване грайливим і червоним капелюшком. Густі грона чорних кучерів прикривали вуха. Мені подумалося, що панноці не більше, ніж 17, але її лице вже вкривав щедрий шар пудри, а губи були надзвичайно пурпурові. Дівчина витримала мій погляд без тіні збентеження і театрально скривилась. Ова, та ми зачепили за живе шановного джентльмена», – промовила вона уявним глядачам. Перепрошую, я ще не добирала слова. Геть не пасують юній леді, так, але ж, господи, я не могла по іншому. Ви знаєте, що я щойно загубила єдину сестру? Справді, увічливо сказав я. Як прикро. Прикро. вигукнула леді. Йому дуже прикро за мене і за мою сестру. А це нечесно, бо сестри моєї він навіть не бачив. Я відкрив булорота, але вона випередила мене. Не хочу більше чути жодного слова. Ніхто мене не любить. Піду я у садочок, наїмся червачків. М -м Моє серце розбите. І дівчина заховалась за коміксом велетенського формату. Та через хвилину чи дві я помітив, що вона нишком стежить за мною, визираючи понад сторінками і не зміг стримати усмішки. Тоді вона рвучку відкинула журнал і в купе задзвонів її сміх. Я знала, знала, що ви не такий телепень, яким здаєтесь, вигукнула дівчина. Її сміх був такий заразливий, що я не міг не засміятись теж, і навіть слово «телепень» пропустив повз вуха. Ця панна була втіленням усього, що мені не подобається в дівчатах, але не буду ж я виставляти себе на посміх через власні упередження, я відтанув. Зрештою, вона таки симпатична. «Ну, тепер ми можемо заприятелювати», – заявила зухвала дівча. «Скажіть негайно, що ви засмутились через мою сестру?» «Я в розпачі. От, молодець! Зачекайте. Дайте закінчити. Я хотів сказати, що хоч і я в розпачі, але зможу таки пережити відсутність вашої сестри. І то легко. Я галантно вклонився». Але непередбачувана маммазель спохмурніла і похитала головою. «Терпиніть. Я люблю, коли люди прямо говорять, що їм щось не до шмиги. А ваше обличчя, воно так і казало. Не нашого поля ягода. І тут ви не помолилися. Хоча, зауважте, у наші дні не так легко відрізнити просто людинку від герцогині». «О, ні, це не кожному під силу. Ах, невже я знову вас вразила? Так, ви, мабуть, з глибокої провінції приїхали. Та ні, я не проти. Переживемо. Просто я ненавиджу чоловіків, які в такий спосіб намагаються підкотити. Скажи, ні, від цього». Вона сердито труснула головою. «Цікаво, яка ви коли скаженієте?» – запитав я з усмішкою. Перетворююся на справжню дияволицю. Не думаю, що кажу, та й що роблю, теж не думаю. Одному хлопові раз мало щелепу не вибила серйозну. Ну, він цього заслужив, якщо чесно. О, тоді, благаю, не скаженійте від моїх слів. Не буду, ви мені подобаєтесь. Одразу сподобалось, як я вас побачила». Але ви з таким осудом на мене дивились, що мені здалося, наче ми ніколи не зможемо заприятелювати. Але ж таки змогли? Скажіть, ким ви працюєте? Я акторка. Ні, не з тих, що ви подумали, які снідають у розкішному готелі Савой, обвішані коштовностями, і чиї світлини з'являються у всіх газетах із підписами «Мій улюблений крем для обличчя» від мадам Такоїто. Я з шести років на сцені. Роблю сальто. Перепрошую, спитав я збентежено. «Ви що, дітей-акробатів ніколи не бачили?» «А, зрозумів. Я народилася в Америці, але виросла в Англії. Недавно ми почали виступати з новим шоу. Ми? Ми з сестрою. Пісні, танці, барабани і трохи старих добрих трюків. Свіжа ідея, всім подобається. Ми мали б на цьому непогано заробити». Моя нова знайома нахилилася вперед і почала захоплено розказувати про деталі, жанглюючи словами, значень яких я часто не розумів. А я слубив себе на думці, що мені стає дедалі цікавіше з цією напівдитиною, напівжінкою, такою мудрою і здатною, як вона вже довела, постояти за себе. А водночас дивовижно щирою у своєму рішучому ставленні до життя – Націленою твердо стати на ноги. і Я не без захвату спостерігав за невідомим для мене світом, і жваве дівоче обличчя, яке аж сяяло під час розмови, мені дуже подобалось. Потяг проминув Ам'єн. Ця назва склихнула у мені ціле море спогадів. Попутниця, здавалося, вгадала мої думки. «Думаєте про війну?» – я кивнув. «Ви, мабуть, воювали». Отак, воював, я був поранений, і після битви на соммі мене відправили додому. Деякий час я працював на армію в тилу, а тепер служу приватним секретарем в одного члена парламенту. Ого, серйозна робота. Аж ніяк. Насправді обов'язків у мене небагато. Працюю лише кілька годин на день, а тоді вільний. Та ще й нудна ця робота. Не знаю, що робив би, якби не одне захоплення». «Тільки не кажіть, що ви колекціонуєте жуків». «Ні, я живу на квартирі з одним дуже цікавим чоловіком. Він бельгієць, колишній детектив поліції. Нині в Лондоні має приватну практику, розплутує різні загадкові справи, і то дуже успішно. Дивовижний чоловік. Не раз і не два він знаходив розгадку там, де поліція виявляється безсилою». Дівчина слухала з широко розплющеними очима. «Як цікаво, овожнює всілякі злочини таємниці». Завжди ходжу в кіно на кримінальні драми, а коли трапляється вбивство, газети зачитую до дір. Пам'ятаєте таємничу пригоду в стальзі? – запитав я. Дайте подумати, це про отруєння старої дами? О, в ессексі, – я кивнув. То була перша масштабна справа Пуаро. Якби не він, вбивця вийшов би сухим з води. Я почав натхненно переповідати, як шукали злочинця, і дійшов аж до... Тріумфальної і несподіваної розв'язки дівчина слухала, затумувавши подих. Ми так захопились, що навіть не помітили, як потяг під'їхав до станції кале. О, божечки, нарешті, схопилась моя попутниця. Де ж це моя пудра? Вона щедро набілила обличчя, помастила губи помадою, а тоді критично глянула на себе в кишенькове дзеркальце. Моя присутність її анітрохи не бентежила. Я промовив ніяково перепрошую, не зовсім чемно з мого боку питати про таке, але для чого ви це все робите? Дівчина припинила чепуритись і здивовано подивилась на мене. Ви й так симпатично, тож могли б обійтись і без пробилькотів я. Шановний пане, я маю це робити. Усі дівчата фарбуються. Чи ви хочете, щоб я скидалась на селючку? Вона востаннє глянула у дзеркальце, задоволено всміхнулася і поклала його разом з пудреницею в сумочку. Ось так краще. Повірте, я і так легко весь час тримати гарний вигляд. Але якщо дівчина поважає себе, то завжди триматиме себе у формі. На це я не знайшов, що відповісти. Кожному своє. Я покликав носильників, і ми спустились на перон. Попутниця простягла руку. «Бувайте, надалі намагатимусь стежити за язиком. Але ж ви дозволите мені подбати про вас на поромі». «Я не піду на пором. Почекаю сестру, щоб вона, бува, не поїхала за кордон без мене. Але дякую. О, ніяк. Але, сподіваюся, ми з вами ще колись зустрінемось. Я тут мені довелось прочистити горло. Я хотів би познайомитись з вашою сестрою. Ми обоє засміялись. Дуже приємно ваше бажання. Я їй обов'язково передам». «Але не думаю, що ми ще колись побачимось. Ви були дуже люб'язні, а я ж вас роздратувала своїми грубими словами, та ваше лице правду тоді сказало. Ми з вами різного поля ягоди, а від такого добра не буває, це вже, я знаю, дуже добре». Її обличчя змінилось, умить на ньому згасло простодушна радість, натомість у його очах очах з'явилась злість, бо навіть мстивість. «Тому бувайте», – закінчила вона вже веселіше. «Невже ви навіть імені свого мені не скажете?» – гукнув я їй слід. Дівчина озирнулася. На ріжчах з'явились ямочки, і вона раптом нагадала мені симпатичну картинку Греза. «Попелюшка», – сказала вона і засміялась. Тоді я навіть не уявляв, за яких обставин мені доведеться ще раз зустрітися з Попелюшкою. Розділ другий. Благання про допомогу. О дев'ятій годині п'ять хвилин наступного ранку я вийшов снідати в нашу спору спальню-вітальню. Мій друг, який ніколи не запізнюється ані на хвилину, вже сидів за столом і розбивав друге яйце. Він широко заусміхався, побачивши мене у дверях. «Ви гарно спали, відпочили після такого втомливого переїзду. Диво, що ви вийшли до сніданку майже вчасно. Пардон, у вас кроватка несиметрично зав'язана, дозвольте я поправлю». Я вже розповідав колись про пуаро, неймовірний чоловік, хоч і зросту невеличкого, лише п'ять футів і чотири дюйми. Голова, як яйце, завжди трохи схилена набік, очі світяться зеленим, коли йому щось подобається. Вуса воявничо старчать, постава надзвичайно горда. Охайний і ошатний бо в усьому любить порядок. Це його пристрасть, пуаро не може спокійно дивитись на криво. Проп очеплену прикрасу або пилинку на рукаві, або хоч трохи недоглянути убрання. Це справжня мука для мого маленького друга. Легше йому стає тільки тоді, коли вдається виправити недолік. Порядок і метод. Ось боги Пуаро. Він трохи зверхньо ставиться до речових доказів, які як то відбитки, підошв або цигарковий попіл, і стверджує, що самі собою вони ніколи не допоможуть детективові знайти розгадку. Натомість самовдоволено стукає себе по яйцеподібній голові і поважно говорить. Справжня робота робиться всереденьки. Маленькі сірі клітинки. Завжди пам'ятайте про маленькі сірі клітинки Монамі. Я всівся на стільці і ліниво... Відказав на привітання Поаро, що годинний переїзд із Кале до Дувра важко назвати втомливим. Мій друг заперечно замахав ложкою. Якщо пасажира цілу годину мучить жахливі почуття і думки, то він за цю годину встигає стільки пережити, що дуже стомлюється. Хіба щось із ваших англійських поетів не сказав, що час вимірюється не годинами, а ударами серця?» Гадаю, праунінг мав на увазі щось романтичніше, ніж морську хворобу. Бо він англієць, острів'янин, для якого ламанш ніщо. Ох, ви англійці, нас усе по-іншому, знаєте. Я мав знайому, на яку на початку війни втекла в Денте. Там вона натерпілася багато страху, куди тікати далі. Тільки за море вона страшно боялася – «Моря, що їй було робити?» «Німчура щодня підступала дедалі ближче. Уявіть собі цю жахливу ситуацію. І що ж вона зробила?» – зацікавлено спитав я. «На щастя, її чоловік був практично людиною. До того ж дуже спокійний, нерви зайві, вони його не лякали. Він просто її туди перевіз». Звичайно, коли жінка доїхала до Англії, то була страшно виснажена, але вона тихала. Пуаро серйозно закивав, я з усіх сил намагався стримати сміх. Раптом його обличчя спохмурніло. Він драматичним жестом вказав на тарілку з тостом. «Ось, наприклад, це жахливо», – вигукнув він. «Що там таке? Ви тільки погляньте на цей тост. Невже ви його не помітили?» – бельгієцю взяв винуватий шматок підсмаженого хліба в руки і обурено продемонстрував мені він квадратний. Ні, трикутний, теж ні, не вже круглий. Ні. Його форма хоч якось може бути приємна для ока. Чи є тут хоч трохи симетрії жодної? Та це ж скипка селянського буханця, спробував я заспокоїти свого друга. Той кинув на мене нищівний погляд. Який же розумний мій дорогий Гастінгс. «Саркастично вигукнув він. «Ви що, не пам'ятаєте, що я заборонив подавати на свій стіл селянський хліб? Хліб неакуратний і безформний, якого жоден пекар не має дозволяти собі пекти?» Я спробував відволікти, Пуаро. «Вам надходили якісь цікаві листи?» Мій друг невдоволено похитав головою. «Я ще не дивився сьогоднішню пошту, але останніми днями нічого цікавого не надходить». Видатні злочинці, тобто злочинці методу, здається, вимерли. Справи, що їх мені доводилось розслідувати останнім часом, банальні вкрай. Якщо чесно, я вже навіть опускався до пошуків болонок, яких загубили заможні дами. Останньою згадкою, що виявилось хоч трохи цікавою, була та інтрига навколо діаманта Леді Ярдлі. Але ж скільки місяців минуло відтоді, мій друже... «Чоловік розпачливо розвів руками, але я зареготав. Не сумуйте, поро, буде і на вашій вулиці свято. Прогляньте пошту, ви, може, і не уявляєте, що десь за найближчим рогом на вас очікує видатна справа». Поро усміхнувся і дістав акуратного ножика для розрізання конвертів. Швидко проглянув написи на кількох пакунках, які лежали біля тарілки. «Рахунок. І ще один рахунок. Ох, і марнотратником я стаю на старість. Ага, записка від джепа. Справді, я наширошив вуха. Інспектор зі Скотланд-Ярду не раз підкидав нам цікаві справи. Він просто за своїм звичаєм дякує мені за невеличку допомогу в абаристівській справі. Я спрямував його розслідування у правильний бік. Для мене була велика приємність послужити йому. І як же він вам подякував» запитав я з інтересом, бо добре знав Джепа. Він люб'язно пише, що я в чудовій формі, як на свій вік, і що він радий, що мав змогу долучити мене до справи. Типові для Джепа слова «я аж не міг стриматись і пирхнув», а Поро спокійно взявся переглядати пошту далі. Пропозиція прочитати лекцію місцевій організації бойскаутів. Графиня Фарфаноцька була б дуже вдячна, якби я зателефонував до неї і відвідав. Не сумніваюся, пропала ще одна болонка. Аж ось і останній лист. Ого, я підвів очі, помітивши, як змінився голос друга. Він уважно читав, а за хвилину передав аркуш мені. Ось і незвичайний лист Монамі. Прочитайте. Листа було написано на папері, якого в Англії не роблять. Почерк був заокруглений і дуже хаотичний. Вілла Женев'єва. Мерлінвіль Сюрмер. Франція. Вельми шановний пане, мені дуже потрібна допомога детектива, але з причин, які я вам поясню пізніше, до поліції звертатися не хочу. Я читав про вас у кількох газетах, і зробив висновок, що ви людина не тільки надзвичайно розумна, а й стримана та обережна. Я не хочу розкривати деталі справи у листі, але через той секрет, який мушу берегти, щодня боюся за власне життя. Певен, що загроза дуже реальна, тому благаю вас негайно приїхати у Францію. Я вишлю автомобіль, який зустріне вас у Кале, якщо ви повідомите телеграмою, коли зможете приїхати. «Буду вам неймовірно зобов'язаний». Якщо ви покинете всі справи, які маєте нині, і присвятите свою увагу моїй таємниці, я готовий заплатити стільки, скільки ви попросите. Можливо, ваша допомога знадобиться мені на довший час, оскільки я можу попросити вас поїхати у Сантьяго, де я прожив кілька років. Прошу, назвіть бажану для вас суму компенсації. І ще раз запевняю вас, справа негайна. Щиро ваш Петерено. Внизу під підписом було квапливо на речення «Заради Бога, приїздіть!» Моє серце забилося частіше, я віддав листа Пуаро. «Нарешті», – сказав я, – «Ось вона справа». «Так, справді», – задумливо мовив детектив. «Ви ж поїдете, правда?» – спитав я. Пуаро хівнув. він дуже глибоко замислився, а тоді стрепенувся, ніби щось вирішивши, і глянув на годинника. Обличчя мого друга було дуже похмуре. «Бачте, монамі, нам треба поспішати. Експрес рушає з вокзалу Вікторія об одинадцятій. Але не метушіться. Часу маємо вдосталь. Десять хвилин можемо поговорити. Ви ж поїдете зі мною». «Чи не так?» «Ну, ви ж казали, що ваш роботодавець кілька наступних тижнів зможе без вас обійтись». «Так, але проблема не в тому. Містер Рено натякає, що справа дуже особиста». А, та з містером Рено я розберусь. До речі, мені знайоме це прізвище. Чи я помиляюся? Я такий відомий мільйонер з Південної Америки. Теж Рено. Не знаю, чи це той самий. Так, точно він. Ось чому в листі згадано про Сантьяго. Сантьяго – це в Чилі, а Чилі – це Південна Америка. Дивіться, як далеко ми вже просунулись в нашому розслідуванні. Господи, Пуаро, захоплено, сказав я – тут пахне грошиками. Якщо ми успішно все розплутаємо, то озолотимося. Я не був би такий упевнений, мій друже. Багаті не так і легко розлучаються зі своїми статками. Я от колись на власні очі бачив знаного мільйонера, який поставив на коліна весь трамвай, щоб знайти загубленого півпенсовика. Я визнав, що Поро має рацію. «Будь-якому разі, не гроші мене цікавлять», – продовжував детектив. Звичайно, приємно буде мати карт-бланш у розслідуванні, до того ж ми можемо бути певні, що не витрачатимемо час на марні справи. Але дещо в цій справі мене непокоїть. Ви помітили приписку. Вона вас не вразила? Я хвилю поміркував. Очевидно, поки він писав листа, то ще тримав себе в руках, але наостаток розхвилювався і в розпачливому пориві написав ті три слова». На це мій друг енергійно замахав руками. Ви помиляєтесь, хіба не бачите, що сам лист написаний майже чорним-чорнилом, а от приписка така бліда, що її лить видно. І що, спантеличено спитав я? Боже мій, мономін, та поворушіть уже нарешті своїми сірими клітинками. Хіба не очевидно, містер Рено написав листа. Не промокаючи, уважно його перечитав, потім і зовсім не в пориві, а спеціально дописав ті останні слова... І промокнув Аркуша. «Але для чого?» «Їй Богу! Щоб справити на мене саме таке враження, яке лист справив на вас!» «Невже?» «Саме так! Щоб я точно приїхав!» Він перечитав листа і залишився незадоволеним. Лист здався йому надто сухим. Пору замовка, замить його очі засвітились тим зеленим вогнем захвату, який я вже добре знав, детектив твердо мовив. Отже, Монамі, якщо приписку було додано не в пориві, а обдумано з холодним серцем, значить справа термінова, і нам треба їхати негайно. Мерлін Віль, задумано про бурмотів'я, я щось чув, про нього здається, мій друг кивнув. Це тиха місцина, але мальовнича. Десь на півдорозі між Болоньєю і Кале останнім часом стала модною. Туди тягне багатих англійців, які прагнуть тиші, Містер Рено був уже будинок в Англії. Так, на Рутленд-Гейт, якщо не помиляюсь, і ще великий заміський маєток десь у Гартфордширі. Але я, на жаль, мало знаю про цього пана, він не часто бував на людях. Здається, він у світі торгував великими пакетами південноамериканських акцій і майже весь час жив у Чилі чи в Аргентині. Гаразд. Нехай містер Рено сам усе це нам розповість. Ходімо збиратись по невеликій валізці у руки і на таксі до вокзалу Вікторія. А як же графиня, запитав я, лукаво посміхаючись? Байдуже. Її справа точно була не така цікава. Чому ви так думаєте? Бо якби було щось делікатне, вона прийшла сама, не писала. Жінка не вміє чекати. Пам'ятайте це, Гастінгси. Рівно об одинадцятий ми виїхали з Вікторії в Дувр. Перед тим Пуаро надіслав містерові Рене телеграму, де повідомив час нашого прибуття в Кале. «Дивуюся, що ви не прикупили собі кількох пляшечок якогось зілля від морської хвороби, Пуаро», – вгідливо зауважив я, пригадуючи нашу розмову за сніданком. Мій друг, який саме стурбовано перечитував прогноз погоди, повернувся і поглянув на мене з докором. Невже ви забули про чудовий метод лавергіє? Я завжди його застосовую. Пам'ятаєте? Треба сісти рівно, повертати голову то вліво, то вправо, вдихати і видихати, і між кожним видихом рахувати до шести. Про я. Та ви трохи стомитесь від сидіння рівно і рахування до шести, поки допливете до Сантьяго чи до Буенус-Айреса, чи куди ви там маєте плисти? «Ви маєте рацію, але ж ви не думаєте, що я пливу в Сантьяго?» «Містер Рено вважає, що вам, можливо, доведеться туди навідатись. Ви не знаєте методів Варкуля Пуаро. Я не бігаю сюди-туди, не мандрую і не нервуюсь, попрацюю у мене не ноги, а ось що!» І він багатозначно постукав себе по лобі. Як завжди, почувши таке, я почав заперечувати. «Усе це дуже добре, Пуаро, але мені здається, що ваша зневага до деяких речей невиправдана». Іноді за відбитками пальців вдалося знайти злочинця. І наразу вдавалося засудити невинних людей, сухо зауважу поро. Але ж це необхідно детально вивчати відбитки пальців, сліди, цигарковий попіл, різні кавалки болоти і інші речові докази. Це і є спостереження за деталями. Звичайно, я не заперечую. Досвідчений спостерігач, експерт дуже корисний, без сумніву – але справжні детективи, Еркюлі, Пуаро, вони важливіші за експертів. Саме їм експерти приносять факти, а ті досліджують метод злочину, його логіку, послідовність і порядок фактів, а найголовніше – справжні психологічні передумови справи. Ви колись полювали на лисицю? Кілька разів я аж розсердився, що бельгієць так різко змінив тему. А що? «О, і ви брали на полювання собак, правда ж? Хортів, м'яко уточнив я. Звичайно, брав. Але ж самі ви не зіскакували з коня і не починали обнюхувати кущів, гавкуючи гав-гав. Я, мимоволі, розріготався. Пуаро задоволено закивав. «Ну от, роботу хортів ви хортам, а від мене вимагаєте, щоб я, Еркюль Пуаро, виставляв себе на посміховисько, припадав до землі, а трава може бути в Росі». І вивчав гіпотетичні сліди, або брався в цигарковому попелі, хоча я геть не розуміюсь на типах цигарок. Пам'ятаєте вбивство у Плімутському експресі? Наш добрий друг Джеб поїхав оглядати залізничні колія, коли повернувся і розказав йому, що саме він знайшов, хоча сам навіть із квартирки не виходив. То ви вважаєте, що Джеб марно витратив час? Аж ніяк, бо його речові докази підтвердили мою теорію. Але якби туди поїхав я, то час було б змарновано. Схожі ситуації бувають із такими званими експертами. Пригадуєте історію з написанням від руки заповіту Кавендіша. Обвинувачувач шукав доказів схожості почерку на почерк Кавендіша. Адвокат наголошував на відмінності, і йшлося про суто технічні деталі і який результат – Довели те, що всі і так знали. Почерк дуже нагадує Кавендішів. І от тут виникає психологічне запитання. Чому? Бо це справді його почерк? Чи комусь дуже хотілось, щоб він був його? Я відповів на це запитання Монамі. І відповів правильно. Детектив вдоволено відкинувся на спинку крісла. А я за шиний, був замовкнутий, хоча й докази, і не переконали мене до кінця. На поромі я вирішив не тривожити свого друга. Погода була чудова, море гладеньке, як дзеркало, тому я не здивувався, коли на причалі в Кале усміхнений Пуаро повідомив мені, що метод лабрегіє вкотре довів свою ефективність. Тім настрій його трохи зіпсував той факт, що машини по нас так ніхто і не прислав, але мій супутник списав це на запізно відправлену телеграму. «Маємо карт-бланш, тож наймемо автомобіль», – сказав він бадьоро, І вже за кілька хвилин ми зас... затряслися і заскрипіли у старезному драндулеті дорогою на Мерлінвіль. Я був радісний і веселий. «Ах, яке повітря!» – вигукнув я. «Чудова буде подорож!» «Для вас так. А от мені, коли приїдемо, треба буде попрацювати, якщо ви забули». Та, легковажно кивнув я. Ви розкриєте секрети, убережете від незбезпек містера Рено, виведете всіх убивців на чисту воду і скупаєтесь у пряменях слави? Мене то оптимістично передбачили, мій друже. Так, я впевнений у вашому успіху, адже ви єдиний і неповторний геркуль Пуаро, але видатний детектив пропустив повз вуха мої лестощі. Він похмуро дивився перед собою. «Ви, Гастінгсе, як той буревісник, весело округляєте, провіщаючи біду. Аж ніяк, та й ваш тяжкий погляд явно не може віщувати нічого поганого. І все-таки я боюся. Боїтеся чого? Не знаю, але мене мучить перечуття, не знаю яке. Пуаро говорив так похмуро, що я, мимоволі, теж посмутнів. «У мене таке відчуття», – промовив він повільно що справа буде серйозна, довга і проблемна, і розв'язати її буде нелегко. Я хотів розпитувати Пуаро далі, аж тут ми в'їхали в, в Мерлінвіль. Довелося пригальмувати, щоб розпитати дорогу до вілли Женев'єва. Їйте прямо через містом з'є. Вілла десь за півмилі за містом з того боку. Ви її одразу побачите, це великий будинок на березі моря». Ми подякували люб'язному чоловікові і поїхали уперед, але на роздоріжжі знову мусили зупинитись. До нас повільно наближався селянин. Тож ми вирішили почекати його, щоб запитати дорогу. Праворуч від дороги стояла невеличка вілла. Та волам була надто мала й убога, що ми подумали, ніби це Женев'єва. Поки ми стояли, ворота відчинились, і з них вийшла дівчина». І тут надійшов селянин, і наш водій почав розпитувати дорогу. «Вілла Женев'єва, вам треба ще трохи проїхати дорогою праворуч, мсьє. Ви її побачили б і звідси, якби не поворот». Шофер подякував, і ми знову рушили. Та я не міг відірвати очей від дівчини, яка досі стояла біля своїх воріт, дивлячись на нас. «Я дуже ціную жіночу вроду, а це була панна, яку просто таки неможливо було не помітити». Висока станом нагадувала богиню, а її непокрите золоте волосся світилось проти сонця. Я зізнався собі, що це, мабуть, найкрасивіша дівчина, яку я бачив у житті. Коли ми повертались, я озирнувся, щоб іще раз помилуватись цією красою. Господи, пугаро! вигукнув я. Ви бачили ту юну богиню? Мій друг здивовано провів брови. Починається, пробурмотів він. Ви вже встигли уздріти богиню? Але ж, постривайте, хіба вона не божественної краси? Можливо, я не зауважу. Але ж ви її бачили? Мономі, двоє людей рідко можуть похвалитись тим, що бачать однакові речі. Ви, наприклад, помітили богиню, а я, він завагався. Що? Я помітив тільки дівчину з тривожними очима, похмуро зізнався Пуароо. Але в цю мить ми під'їхали до широких зелених воріт і одночасно скрикнули. Перед воротами стояв грізний сержант місцевої служби поліції. Він підняв руку, зупиняючи нас. «Далі не можна, мсьє. Але нам треба зустрітися з містером Рено», – вукнув я. «Ми домовлялись про зустріч. Це ж його вілла, правильно?» «Так, мсьє, але…» – детектив нахилився вперед. «Але що?» «Мсьє, Рено вбили сьогодні зранку». Розділ третій. На віллі Женев'єва. Пуаро стрілою вискочив з машини. Його очі аж світились від збудження. «Що ви сказали? Вбили? Коли? Як?» Сержант місцевої служби поліції виструнчився. «Я не маю права відповідати на запитання, мсьє. Зрозуміло. Мій друг хвилю подумав. А комісар поліції, він, напевно, вже тут?» «Так, мсьє. Пуаро витяг візитку і нашкрябав на ній кілька слів». Старий, чи не будьте ви такі ласкаві віднести візитку комісарові просто зараз? Чоловік узяв картку, повернувся і голосно свиснув. Тут же до нього підскочив інший поліцейський і перший віддав йому візитівку детектива. Через кілька хвилин, напруженого чекання, до воріт підбіг невисокий. Огаріадний чоловічок із пишними вусами. Сержант місцевої служби поліції, віддав честь і відійшов. «Дорогий місьє Пуаро!» – закричав комісар. «Який я радий вас бачити! Велике щастя, що ви приїхали!» «Пуаро аж завсяю!» – місьє Бекс. «Дуже радий знову вас зустріти!» – він повернувся до мене. «Це мій друг з Англії, капітан Гастінгс. Мсьє Люсієн Бекс. Ми з комісаром черно вклонились один одному. Тоді місьє Бекс знову повернувся до Пуаро». Старий, ми з вами востаннє бачилися в Остенде, в 1909 році. Я чув, що ви звільнились зі служби в поліції. Так, у мене тепер приватна практика в Лондоні. І ви кажете, що маєте інформацію, яка могла б допомогти нам у цій справі? Можливо. Ви вже все знаєте. Вам відомо, що мене попросили приїхати? Хто попросив? Власне, покійник, здається, він знав, що на нього буде скоєно замах. На жаль, він занадто пізно звернувся до мене. «Громи небесні!» – вигукнув француз. «Отже, він передбачив власне вбивство!» «Це підриває нашу теорію. Прошу, заходьте!» Він відчинив ворота, і ми попрямували до будинку. Мсьє Бекс дорогою продовжував говорити. «Треба негайно розказати про це нашому слідчому судді, мсьє Оте. Він щойно закінчив оглядати місце вбивства і має починати опитувати свідків. Дуже приємний чоловік, він вам сподобається!» Співчутливий, методи роботи в нього трохи екстравагантні, але судить він завжди дуже справедливо. «Коли було скоєно злочин?» – запитав Пуаро. Тіло знайшли вранці близько дев'ятої години. За свідченнями мадам Рено і висновками лікарів, смерть настала близько другої години ночі. Але, благаю, заходьте. Ми підійшли до сходів, що вели до вхідних дверей, вілли. У предпокої сидів ще один сержант поліції. Побачивши комісара, він під'ївся». «Де, місьє Оте?» – запитав Бекс. «У вітальні, місьє. Комісар відчинив двері, які вели з предпокою, ліворуч, і ми увійшли в кімнату. Місє з секретарем сиділи за великим круглим столом. Комісар відрекомендував нас і пояснив, чому ми тут опинились». «Місє слідчий суддя виявився високим, сухарлявим чоловічком з темними, гострими очима. Під час розмови мав звичку погладжувати охайну сиву борідку». Біля каміна стояв трохи згор, бившись немолодий вже чоловік, якого нам відрекомендували, як доктора Дюрана. Неймовірно сказав Мсьєоте, коли комісар замов «У вас лист із собою, Мсьє?» Пуаро передав йому листа і слідчий перебіг його очима. Гм, п'єрино пише про секрет. Як шкода, що він не вдався в деталі. Ми вам дуже вдячні, п'є Пуаро. Матимемо за честь, якщо ви приєднаєтесь до нашого розслідування. Чи вам треба повертатись в Лондон? П'є суд де. Я хотів би залишитись. Мені не вдалось прибути вчасно, щоб запобігти смерті клієнта, але вважаю справою честі знайти убивцю. Мсьє Оте вклонився. Це дуже шляхетно з вашого боку. До того ж, мадам Рено, гадаю, захоче скористатись вашими послугами. Зараз ми чекаємо на мсьє роз Паризької служби безпеки. Думаємо всі, ми можемо допомагати одне одному під час розслідувань. А тим часом матиму за честь, якщо ви супроводжуватимете мене під час допитів. І, звісно, якщо вам знадобиться будь-яка допомога, я до ваших послуг. Дуже вдячний вам, месіє, та ви, напевно, здогадуєтесь, що я досі нічого про цю справу не знаю. Це дуже шляхетно з вашого боку. До того ж, мадама Рено, гадаю, захочу скористатись вашими послугами. Зараз ми дуже чекаємо на месіє Жероз служби безпеки. Думаю, всі ми можемо допомагати одне одному під час розслідувань. А тим часом матиму за честь, якщо ви супроводжуватимете мене під час допитів. І, звісно, якщо вам знадобиться будь-яка допомога, я до ваших послуг. Дуже вдячний вам, місьє. Та ви, напевно, здогадуєтесь, що я досі нічого про цю справу не знаю. Слідчий суддя кивнув комісарові, і той оповів нам таке. Стара служниця Франсуаза, спускаючись сьогодні вранці до роботи, побачила, що вхідні двері розчахнуті. Вона злякалась, що в дім... Прокралися грабіжники і пішла у їдальню перевірити, чи на місці столове срібло. Переконавшись, що це граст, служниця подумала, що то просто месьє Рено прокинувся рано і пішов гуляти, тому забула про двері. «Перепрошую, що перебуваю мсьє? Він часто так робив». «Ні, але стара Франсуаза була переконана, що всі англійці трохи не спав на розуму, і від них було ко можна чекати будь-якого вибрику». Молода покоївка Леоні піднялась, як завжди, будити хазяйку і з жахом виявила, що та лежить зв'язана із кляпом у роті. Приблизно тоді ж слуги принесли новину, мсьє Рено знайшли мертвого, його закололи у спину. Де саме? Оце якраз чи не найдивніший момент у цілій історії, мсьє Тіло лежало обличчям униз у викопаній могилі. Що? Саме так йому нещодавно викопали за кілька ярдів від подвір'я Вілли. Скільки часу тіло пролежало там, на це відповів доктор Дюран. Я оглянув тіло приблизно о десятій, смерть настала щонайменше сім, можливо, десять годин тому. Хм. Отже, злочин було скоєно між північю і третьою годиною ночі. Так, і свідчення місіс Рено це підтверджують. Вона каже, що все відбувалось після другої ночі. Смерть настала миттєвою, і, вочевидь, він не міг її заподіяти сам собі. Пу роки внова комісар продовжив. Мадам Рено звільнили від пут перелякані слуги. Вона була неймовірно слабка. Ледве не зомлівала від болю, що їй завдавали мотузки. Виявилось, що у спальню зайшло двоє чоловіків у масках. заткнули їй рота і зв'язали, а її чоловіка з силою витягли з ліжка. Це нам переказали слуги, бо коли мадам почула про смерть мсьє Рено, то впала в істерику, і доктор від джуралу довелось вколоти їй заспокійливе. Щойно він приїхав. Ми досі не мали змоги допитати жінку, але впевнені, що після сну вона буде в кращому стані і зможе витримати допит. Комісар Бекс замовк. Хто ще живе у будинку, мсьє? Стара француза, економка. Вона служить тут уже багато років, застала ще попередніх власників, тож двоє дівчат. Сестри Деніс і Леоні Улар. Вони з Мервін Віля. Доньки добропорядних батьків, ще є шофер, якого мсьє Рено привіз з собою з Англії. Але його зараз тут немає, поїхав у відпустку. Ну і мадам Рено та її син, мсьє Джек Рено. Він теж нині не вдома. Пуаро голову на знак вдячності. Місіє Оте гукнув «Маршо!» Підійшов сержант поліції. «Приведіть сюди Франсуазу!» Чоловік віддав честь і зник за мить, повернувся вже з переляканою служницею. «Вас звати Франсуаза Аріше?» «Так, місьє?» «Ви давно служите на вільлі Женев'єва? Одинадцять років я жила тут із мадам Віконтесою. А коли цієї весни вона продала віллу, я вирішила залишитись тут жити з мілордом з Англії. Хіба ж я могла подумати?» Слідчий зупинив її. «Зрозуміло, зрозуміло. А тепер розкажіть нам, Френцуазу, про той випадок з дверима. Хто має замикати їх на ніч? Ямс я мсьє, це завжди був мій обов'язок. А вчора я замкнула їх як завжди». «Ви впевнені? Усім святим! Клянуся, місьє!» «О котрій годині ви це зробили?» «Як завжди, о пів на одинадцяту. Усі решта вже пішли спати?» «Мадам лягла раніше. Деніза і Леоні піднялись зі мною. місьє ще сидів у кабінеті. «Отже, якщо хтось підімкнув двері пізніше, то це зробив ніхто інший, як місьє Рено?» Франсуазу знизила широкими плечима. «Для чого йому було це робити?» «Та тут же грабіжники й вбивці скрізь станяються. Міс'є ж не дурень був, хіба що йому треба було випустити леді». Слідчий різко перебив. «Леді? Про яку леді ви говорите?» «Ну, про леді, яка його відвідувала. До нього того вечора приходила якась леді. А вже ж місьє, вона часто приходила вечорами. Хто вона така, ви її знали?» Жінка хитро всміхнула. «Звідки мені було знати?» – пробурчала вона. «Вчора я її не впускала». «Ага», – заревів слідчий суддя і голосно грюкнув пулком по столу. «То ви тут зараз з поліцейськими в ігри граєтесь? Негайно скажіть мені, що за жінка приходила до місьєри новичорами». «Поліція, поліція!» – обережно пробурмотіла Франсуаза. «Чи думала я колись, що мені доведеться мати справу з поліцією?» «Так, я добре знаю, що то за жінка. Мадам добрей!» Комісар Бекс, який уважно слухав усю розмову, аж скрикнув від здивування. Мадам добре, яка живе у віллі Маргарита по сусідству? Так, саме так, месьє. Ото справжня краля, жінка презирливо скривилась. Мадам добрей, пробурмотів комісар, не може бути. Пан Англієць, процідила Франсуаза, от тобі й подяка за правду. Ні-ні, спробував заспокоїти її слідчий. Ми просто здивувались, виходить, що мадам Добрей і месьє Ренова не були. Він делікатна замовка. «Між ними щось було, ви впевнені? Звідки мені знати? Але ви... Що б ви подумали? Місьє він був дуже багатий. Англієць, а мадам добрей, бідна, але дуже вродлива, хоча тихо жила собі вздвох з донькою. Не сумніваюсь, у неї темне минуле. Вона вже не молода, але повірте, я на власні очі бачила, як у місті на неї оглядаються чоловіки». Останнім часом у неї з'явились гроші. Усе місто це помітило. Їй більше не доводиться економити. Франсуаза дуже впевнено закивала. Месьє Оте задумливо погладив бороду. А мадам Рено, нарешті, спитав він, як вона ставилась до цієї дружби? Економка знизала плечима. Вона завжди була дуже люб'язна, дуже чемна, могло здати, що вона нічого не підозрювала. Але я так не думала, місьє. Серце в неї боліло. Я бачила, як день за днем мадам блідне і худне. Це була вже не та жінка, яка приїхала сюди місяць тому. Місьє теж змінився. Мав свої гризоти. Видно було, що він на межі нервового зриву. Ясно, що все через ту інтрижку. Ні гріха, ні соромну. Англійський стиль, ага. Я мало не упав зі стільця від обурення, але слідчий суддя продовжував допит, пропустивши повз вуха останнє зауваження. «Ви кажете, що місьє Рено навряд чи довелося випускати мадам Добрей, то вона на той момент уже пішла?» «Так, місьє, Я чула, як вона вийшла з кабінету і пішла до дверей. місія побажав їй доброї ночі і зачинив двері. О котрій годині це було?» «Приблизно о 10.25, місьє. Ви знали, о котрій ліг місьє Рено? Я чула, як він піднімався десь через 10 хвилин після нас. Сходи риплять, тому я завжди знаю, коли по них хтось іде». «Більше ви нічого не чули? Жодного звуку посеред ночі? А нічогісіньком с'є?» «Хто зі слух спускався вранці першим? Я місьєю одразу помітила, що двері розчахнуті. А вікна на першому поверсі всі були зачинені на ніч віконницями. Геть усім с'є нічого підозрілого ніде не було. Добре, Франсуазу, можете йти». Стара жінка почовгала до дверей. На порозі вона стала і повернулась до слідчого. Хочу вам дещо сказати, місьє. Та мадам добрей, погана людина. Жінка жінку завжди може розкусити. Вона недобра, затямте собі. Скорботно похитавши головою, француза пішла геть. Леоні Улар покликав слідчий суддя. Зайшла дівчина, вся в сльозах, на межі істериці. Утім, місьє оте вдалося її розговорити. Покоївка розказувала переважно про те, як знайшла свою пані зв'язану і кляпом у роті. Здається, ця подія надто вразила бідну служницю, але вночі вона нічого не чула, як і Франсуаза. А от сестра Леоні, Денізе, могла розказати трохи більше. Вона теж стверджувала, що її пан останнім часом сильно змінився, щодня ставав дедалі похмурніший, її мало, весь час ходив пригнічений. Але дівчини була своя теорія. Це мафія напала на його сліди, точно вам кажу. Двоє чоловіків у масках... Хто ще б то міг бути? О, то страшні люди. Ймовірно, спокійно відгукнувся слідчий. А тепер скажіть, моя дівчинко, це ви вчора впустили в дім мадам Добрей? Не вчора мсья позавчора. Але Франсуаза щойно нам розповіла, що мадам Добрей вчора приходила. Німція прийшла жінка, але то була не мадам добрей. Слідчий суддя дуже здивувався і почав розпитувати знову, але Деніса стояла на своєму. Вона дуже добре знає, яка мадам добре й на вигляд. Ця леді теж була темноволоса, але нижча і значно молодша. Покоївка була твердо впевнена. Ви бачили цю леді раніше? Ніколи не сяла, здається, це була англійка, і з сумнівом мовила вона. Англійка? Так, мсьє, вона звернулася до мене дуже доброю французькою, але акцент у неї все-таки був ледве помітний. До того ж, коли вони вийшли з кабінету, то розмовляли англійською. «Ви чули, про що вони говорили? Тобто чи щось зрозуміли?» «Я? Я дуже добре знаю англійську, гордо», – заявила Деніза. «Леді говорила надто швидко, і я не розчула її слів. Зате останні слова Мсія, коли він уже відчиняв перед нею двері, почула дуже добре». Дівчина замовкла, а тоді старанно мив, вимовила. «Тхак-тках, тхак, але заради Бога ідіть уже. так «Так-так, але заради Бога ідіть уже, повторив слідчий суддя». Він відпустив Денізу, а тоді, подумавши хвилину, знову запросив французу і почав розпитувати її, чи не помилилась вона, бува, що того, коли приходила мадам Добрей, та економка наполягала на своєму. Мадам приходила вчора, без сумніву, то була вона. Деніза хотіла покрасуватися, от і все. Вигадала собі казочку про дивну леді, та й англійської до вона не знає, повірте. «Будь Місіє нічого англійською не казав, а якби й казав, то це ще нічого не означає, бо мадам добре і чудово говорить англійською, і зазвичай нею звертається до Місіє і Мадам Рено. Розумієте, Місіє Джек? Син Місіє Рено часто був присутній на цих розмовах, а він французькою володіє погано. Місіє Оте не став із нею сперечатись». Натомість запитав про шофера. економка повідомила, що вчора мсьє Рено сказав, що автомобіль йому не знадобиться і що «Мастерс» може взяти вихідний. Поарос Пантеличено звів брови. «Що таке?» – пошепки спитав я. Він нетерпляче відмахнувся і звернувся до комісара. «Перепрошую, мсьє Бекс, але ж мсьє Рено і сам умів водити машину». Комісар запитально глянув на економку і та сказала, «Ні, місія сам ніколи не їздив». Мій друг посмурнів іще сильніше. «Благаю, скажіть, що вас так тривожить?» – нетерпляче промовив я. «Як ви не розумієте, у листі Мсьєрино писав, що прийшла по мене машину в кале. Може, він мав на увазі таксі?» «Не сумніваюсь, але для чого викликати таксі, якщо маєш власний автомобіль? Чому саме вчора він дав вихідний шоферові?» Раптом ні з того, ні з цього. Очевидно, з якоїсь причини він хотів позбутись слуги, щоб його тут не було, коли ми приїдемо. Розділ четвертий. Лист з підписом «Белла». Франсуаза вийшла. Слідчий суддя задумливо барабанив пальцями по столу. «Месье Бексе», – нарешті сказав він. «Ось перед нами протилежні свідчення. Кому вірити, Франсуазі чи Денізі?» «Денізі, впевнено», – заявив комісар. Це ж вона опустила відвідувачку. Францаза, стара, перта і до мадам. Добре явно ставиться упереджено. До того ж, з власних джерел ми знаємо, що Рено мав зв'язок з іншою жінкою. Слухайте, вигукнув місьє Оте, ми ж забули розказати про це Пуаро, слідчий Попорпався в паперах на столі і передав моєму другові аркуш. Цього листа з ми знайшли в кишені плаща покійного. Детектив розгорнув аркуш, пожмаканий і трохи потертий. Листа було написано нерівним почерком англійською. Кохання моє, чому так довго не було звісток від тебе? Ти досі кохаєш мене, правда? Твої листи останнім часом такі різні. Холодній, дивній, от тепер ця довга мовчанка. Мені стає страшно, може ти більше мене не кохаєш? Але цього не може бути, я як дурне дитя весь час вигадую. Але якщо ти справді мене більше не кохаєш, то я не знаю, що робити, тільки вкоротити собі віку. Не зможу без тебе жинути, іноді уявляю, що між нами стає інша жінка, хай тільки спробує. І ти теж, я об'ю її перш ніж вона встигне тебе зачарувати». І це не порожні слова. Але от, я знову пишу якісь дурниці. Ти кохаєш мене, а я кохаю тебе, кохаю, кохаю. Твоя навіки, Белла. Ні адреси, ні дати. Пуарос похмурнів і віддав листам з ЄОТ. І що ви про це думаєте? Слідчий суття станув плечима. Очевидно, Мсьє Рено мав стосунки з цією англійкою, Беллою. Приїхав сюди, познайомився з мадам Добрей, Зав'язав він тришку, ту іншу він почав забувати, а вона щось запідозрила. У цьому листі недвозначна погроза. Мсьє Пуаро. на позір нам здалося, що справа дуже проста. Ревнощі, той факт, що мсьє Рено закололи у спину, здавався, вказував на те, що злочин скоїла жінка. Мій друг кивнув. «Удар у спину? Так, але ж не могли». «Важка і виснажлива праця викопати могилу, не жіночим, с'є, таке міг зробити лише чоловік». «Так-так, а ми про це й не подумали», – захоплено відгукнув комісар. «Як я вже сказав, вівдалім оте. на позір справа здалась нам простою, але ті чоловіки у масках і лист до вас ускладнюють справу. Тепер ми маємо зовсім різні обставини, геть не пов'язані між собою». Як вважаєте, лист, написаний вам, міг стосуватись белий її погроз?» Пуаро похитав головою. «Навряд такий чоловік, як місьє Рено, який зазнав багатьох пригод у далеких краях, не просив би захистити себе від жінки. Слідчий схвально кивнув. «Цілковито згоден. Тоді розгадки цього листа нам варто шукати». У Сантьяго, підхопив комісар. Я негайно надійшлю телеграму в тамтешню поліцію, щоб мені детально описали спосіб життя покійного, його романи з жінками, ділові зв'язки, друзів і ворогів. Після цього ми неодмінно розкриємо секрет і його загадкового вбивства. Місія Бекс обвів поглядом кімнату, чекаючи підтримки. «Чудово!» – за ентузіазмом вигукнув Пуаро. «Його дружина теж може навести нас на слід», – докинул його те. «Ви більше не знаходили листів від цієї Белли серед речей, місь Рено», – запитав детектив. «Ні, звісно, ми чи не найперше переглянули всі папери в його кабінеті, але нічого цікавого не знайшли. Усе чисте, рівнесеньке. Єдине, що нас дивувало – це його заповіт. Ось він». Пуаро переглянув документ». «Цікаво. Тисяча фунтів у спадок містерові Стонору. Хто це?» «Секретар Мсьєрино. Він залишався жити в Англії, але раз чи два приїжджав сюди на вхідні. А все решта лишається одноосібній коханій дружині Елоїзі?» «Написано просто, але має законну силу. Завірено двома служницями – Денізою і Франсуазою. Не бачу нічого незвичайного. Мій друг віддав аркуш слідчому судді». Здається, ви не помітили, почав Бекс. Дату, озвався Пуаро, помітив. Заповіт складено два тижні тому, можливо, тоді він вперше відчув небезпеку. Багато заможніх чоловіків помирає, не залишивши останньої волі, бо не думають про майбутню смерть. Але не посмішаємо робити висновки. Із заповіту видно його прихильність до дружини і вірність їй, попри всі амурні пригоди. Так, з сумнівом у голосі сказав мсіє Оте. Але, мабуть, заповідь не зовсім справедливий до сина, який повністю ставиться в залежність від матері. Якщо вона надумає вдруге вийти заміж, а чоловік почне керувати нею, юнак може не отримати ані пені з батькових грошей. Пуарос не за Людина-істота марнославна. Мсьє Рено, вочевидь, був впевнений, що його вдова ніколи не захоче вийти заміж вдруге. Та й гадаю, залишити всі гроші матері було розумнішим рішенням. Сина багатьох батьків, як відомо, часто пускають берега. Що ж, мабуть, ви маєте рацію, а тепер месь є поруч. Чи не хочете подивитись на місце злочину? На жаль, тіло вже забрали, але ми сфотографували його з усіх боків, тож коли знімки будуть готові, ми негайно їх вам надамо. Дякуємося, ви дуже люб'язні. Комісар підвівся. Ходімо, панове. Він відчинив двері і манірним поклоном запросив Пуаро пройти вперед. Той теж, як вклонився, пропускаючи комісара. "Після вас, месьє. О, ні, тільки після вас". Нарешті вони таки вийшли у передпокій. "Ота кімната то кабінет?" запитав раптом детектив, глянувши на двері навпроти. Так, хочете зайти, комісар відчинив двері, ми зайшли. Кімната, що їм сєрено обрав для себе, була невелика, але обставлена дуже зручно і зі смаком. Біля вікна стояв робочий стіл з багатьма шухлядками. Перед каміном розмістились два крісла, обтягнуті шкірою. Між ними стояв круглий столик, завалений найновішими книжками і журналами. Ліворуч і праворуч висіли книжкові полиці, а навпроти вікна під стіною стояв вишуканий, дубовий сервант, на вершині якого красувалась підставка для караф. Завіси та портьєра були м'якого сірого кольору, йому тон було підібрано килим. мить зупинився на порозі, оглядаючи кімнату, потім ступив всередину. Легенько торкнувся спинок шкіряних крісел, взяв зі столика журнал, а тоді провів пальцем по дубовій стінці серванту. А потім задоволено кивнув. «Немає пилу», – всміхнувся я. Друг подивився на мене, очевидно, схвалюючи той факт, що я пам'ятаю про його уподобання. Ані пилиночок, монамі, І, мабуть, вперше я про це шкодую. Його чіткий погляд нишпорив по кімнаті. «Ох», – сказав він з явним полегшенням, – «ілимот?» Перед каміном лежить криво. Пуарона хилився, щоб його поправити. Раптом детектив скрикнув і випростався. В руці він тримав клаптик рожевого паперу. У Франції, як і в Англії, слуги не піднімають під килимками? Бекс узяв у нього клаптик, і я підійшов ближче, щоб теж його роздивитись. Пізнаєте, Гастінкси? Я здивовано похитав головою, а втім цей відтінок рожевого здавався мені знайомим. Комісар здогадався перший. Фрагмент чека вигукнув він. Клаптик паперу був за два дюйми завдовжки. На ньому чорний лом було написано «Дювін». «Добре», – сказав Бенкс. «Чей чек виписали комусь, або його виписав хтось на прізвище Дювін». «Гадаю, перший варіант», – мовив Буаро. «Бо, якщо я не помиляюсь, це почерк мсьє Рено. Зіставивши надпис текстом заповіту, ми це підтвердили». Отакої, такої сумно пробурмотів комісара. Навіть не уявляю, як я міг не помітити того клаптика. Детектив засміявся. Мораль? Завжди зазирайте під килимки. Мій друг Гастінгс підтвердить. Усе, що нерівно, лежить для мене джерело тривоги. Щойно я помітив, що килимок перед каміном зсунутий з місця, то сказав собі... Так, його зачепили ніжки крісла, коли те відсували від каміна. Можливо, під килимком знайдеться щось, чого не помітила наша пильна Француза. Француаза? Або Деніза чи Леоні? Хто там прибирає в кабінеті? Оскільки пилу немає, значить кімнату вранці прибрали. Думаю, все відбувалось приблизно так. Вчора, можливо, увечері мсьє Рено виписав чек на ім'я якогось Дювіна. Потім чек подерли на клаптики і розсипали їх по підлозі. А сьогодні вранці... Але мсьє Пекс уже не терпляче калатав у дзвоник. Прийшла Франсуаза. Так, на підлозі виявилось багато клаптів паперу. Що вона з ними зробила? Викинула у піч на кухні, звісно. Щось іще потрібно, мсьє? Розпачливо махнувши рукою, комісар її відпустив. А тоді його обличчя раптом освітило з догадом, і він кинувся до столу і заходився жадібно гортати чекову книжку «Рено». Минула хвилина, і Бекс знову махнув рукою не менш розпачливо. Останній аркуш був незаповнений. «Не впадайте у відчай», – вигукнув мій друг, плеснувши чоловіка по спині. «Не сумніваюсь, мадам Рено розкаже нам про цю таємничу особу на прізвище Дювін. місія Бекс трохи збадьорився. А Ай, справді, ходімо ж». Коли ми всі повернулися до дверей, Пуаро ніби мимохідь кинув. Це ж тут місьє Рено приймав відвідувачку вчора ввечері? Тут, але як ви здогадались? Знайшов оце. Лежало на спинці шкіряного крісла. Детектив двома пальцями підняв довгу чорну волосину. Жіночу волосину. Комісар повів нас навколо будинку до невеликої повітки, дістав з кишені ключа і відмукнув двері. Кіло лежить тут. Ми перенесли його з місця злочину якраз перед вашим приїздом, коли все сфотографували. Він відчинив двері, і ми зайшли всередину. Вбитий лежав на землі, накритий простирадлом, місьє Бекс зірвав покрив. Рено виявився чоловіком середнього зросту, стрункий і зграбний. На вигляд йому було років 50, у його темне волосся щедро вплилась свина, чисто поголений, ніс тонкий і довгий, очі близько посаджені, а шкіра бронзового кольору. Як у людини, яка майже все життя прожила під тропічним небом. Губи відкривали стиснені зуби, ніби в розпачливому здивуванні, яке застигло на мертвому обличчі. Полиці видно, що його закололи у спину, зауважу Пуаро. Дуже обережно він перевернув тіло. Між лопатками на світлому плащі темніла кругна пляма. У її центрі виднівся розріз у тканині. Мій друг швидко все оглянув. Є здогадка, якою зброєю було вбито Рено. Вона стирчала в рані, комісар зняв з полиці великого склянного глека. На дні лежало щось, що нагадало мені ножик для розрізання паперу, чорне руків'я і вузьке, сяйне лезо. Десять дюймів у довжину, не більше, детектив торкнувся вузького кінчика. Гострий, симпатично маленьке знаряддя вбивства. На жаль, відбитків пальців на ньому знайти не вдалось. З жалем відповів Бенкс. Мабуть, убивця був в рукавичках. А як же, презирливо кинув Пуаро. Навіть у Сантьяго знають, що в таких випадках треба вдягати рукавички. Кожен англійський пуцівірінок це знає, а все завдяки тому, що каталоги бертільйонівої системи тепер відкриті й доступні для преси. Але водночас мене дуже тривожить, що відбитків немає, адже так легко і спокусливо залишити відбитки іншої людини, щоб поліція тішилась, мій друг похитав головою. «Боюся, ох, боюся, наш злочинець – неприхильник методу. Або він мав дуже мало часу. Побачимо». Він поклав тіло так, як воно лежало. «Хм, під плащем. Сама тільки білизна», – зауважив детектив. «Так, слідчий суддя вважає, що це досить дивно. Цю мить у двері постукали. Бенкс пішов відчиняти, на порозі стала Франсуаза і спробувала зазирнути всередину». «Що там таке?» – нетерпляче спитав комісар. «Мадам, вона просила передати, що почувається краще і готова прийняти слідчого суддю». «Добре», – різко відказав Бенкс. «Скажіть про це, мсьє Оте, і передайте, що ми зараз прийдемо». Поарона мить затримався і озирнувся на тіло. Мені здалось, що він зараз звернеться до покійника і пообіцяє не заспокоюватись, поки не буде знайдено вбивцю. Але коли мій друг заговорив його, слова прозвучали дивно і невідповідно до урочистості моменту. Його плащ дуже поношений, збентежено промовив він. Розділ п'ятий розповіді місіс Рено. Міський отець зустрів нас в передпокої, і ми всі разом підняли.